По-перше, прошу я вас, не всі інтелігенти безробітні. Людина з головою на карку завжди знайде собі працю, бо чим більша криза, тим скоріше доб'ється чогось спритний чоловік. Ви не бачите, як на базарі? Сидять дві баби з однаковим сортом грушок. В її будуть розхапувати, а в другій ніхто й не спитає, чого на базар вийшла. А втім, пане Завадко, «Омнія мутантур, етнос мутамур ін ілліс». І, похопившись, що завадка не розуміє його, пояснив. «Все змінюється, прошу я вас, і ми теж змінюємось. Ви знали такого пана, Михайла Ковалишина?» «Михайла Ковалішина, Пана? З нашого?» «Слухайте мене, а ви часом не про міська Ковалишина?» «Не знаю ніякого Міська. Знаю, прошу я вас, редактора і видавця цікавої книги, пана Михайла Ковалишина, і все». «Хто Місько-редактор?» «Слухайте мене, ви що, дурня з мене робите?» «Та як уже Місько має поставити підприємство на ноги, то я жити не хочу». «Слухайте мене, хай я вам скажу, хто такий Місько Ковалишин». «Мене не цікавить біографія мого клієнта». «Як то не цікавить?» «Слухайте мене, то якесь непорозуміння. Я боюся, щоб тут не було якогось шарлатанства. Ви знаєте, що той місько Ковалишин, може яких двадцять років тому, був першим курокрадом на нашій вулиці? Ні, слухайте мене, я мушу вам розповісти одну історію, і тоді ви побачите». Одного разу впіймала його наша сусідка на гарячому. Стягла штани з нього, обжалила понижче спини кропивою, правду кажу, на голову насипала йому гусячого пуху і в такому параді вела його через усю вулицю. Потім місько кудись зник з нашого. Я думав, що він притулився десь у майстерні якогось шевця чи кравця, а він, диви, у редактори вийшов. Ні, слухайте мене, це щось не так. Тут щось криється. Нічого не криється, а просто запам'ятайте одне. Попав у свій повчальний тон кость, що у переломні часи завжди випливають на поверхню спритніші, більш життєздатні одиниці. «Та який там до додітька сприт у міська Ковалишина?» – розсердився Заватка. В нього був лише один сприт – лазити по чужих курниках. Філіпчук нервово постукував цигаркою об срібний порт цигар. «Пане Завадко», – промовив він бундючним тоном, – «я прошу вас висловлюватись про мого клієнта з належною пошаною. А цікава книга потягне наше підприємство так, що вам і не снилось. А взагалі-то я просив би вас менше втручатися не в свої справи». «Скільки разів ви вже хоронили мою друкарню, га?» а вона, прошує вас, живе і розквітає вам на злість. Як Філіпчук говорить, так воно і станеться. Запам'ятайте це раз назавжди. А тепер, перепрошую вас, будьте здорові, бо мені ніколи. І як воно не неймовірно, а правда виявилась на боці Костя Філіпчука. Друкарня в новому приміщенні. Але й приміщення, бо хай сховається Зілінський перед ним. Розрослась, наче верба, пересаджена в вологий ґрунт. Місько. Завадка ніяк не міг примусити себе титулувати його редактором. Завалив друкарню рукописами так, що Філіпчук прийняв ще одного робітника і двох учнів. Ясно і сліпому, що коли підприємство набирає нових робітників, то це говорить не про занепад, а навпаки про його процвітання. Завадка був певний, що тесь Філіпчука нарешті додержав слова і видав зятові придане, давно обіцяне за дочкою, бо нічим іншим не міг собі пояснити цього нового розмаху в Костя. За дуже приблизними підрахунками Йосифа, оті переносини і нове поповнення в обладнанні мусило коштувати не менше трьох тисяч злотих. А втім, чи десь дав, чи кость роздобув цю суму яким-небудь іншим способом, факт той, що підприємство серед загальної кризи розцвіло, і заватка мусив визнати, що сьогоднішня молодь кудись спритніша і заповзятливіша, ніж колись. Та коли б він, Йосиф, затіяв був отаке діло, то зійшов би зі світу від самої лише безсонниці, а той собі пиво попиває та на бороду плює, як то кажуть. Говоріть, що хочете, а таки є якась рація у словах Філіпчука, коли він говорить, що самовпевненість і сміливість це вже половина успіху. День, коли Бронко з учнів перейшов на самостійну роботу, був для Йосифа першим успіхом долі за багато понурих днів. «Сьогоднішній день, – сказав він Павлині, з якою став щораз частіше ділитися своїми думками, – в мене, жінко, вартий сто тисяч. Слухай мене, хіба не варте сто тисяч те, що я показав тому гицливі Зілінському, що мій син і друкарським майстром став, і честі своєї не запродав?» «Видиш, я раніше якось так не відчував цього, а тепер життя мене навчило, що свій як не заплаче, то бодай скривиться. Який той Філіпчук не є, але кривди нашій дитині не робив, і якби не він, та що тут говорити? У нашому не було б ні української друкарні, ні видавництва, бо то, слухай мене, Стараннями Філіпчука Ковалишин саме в нашому осівся своїм видавництвом. Тепер заватка навіть поза очі не називав більше директора видавництва зневажливим місько. Правда, слово «редактор» і досі не пролізало йому крізь горло, але у всякому разі називав його бодай по прізвищу. І в цьому випадку мав рацію Філіпчук. Справді. Все на світі змінюється. І ми самі не стоїмо на місці серед тієї загальної метелиці. Був Ковалишин у юності Курокрадом, але невідомо, що його призвело до цього. Тепер це всіма шанована людина і яке кому діло до його минулого. Це достоменно так, як буває з дівчатами, говорив про себе завадка. Гуляє дівчина в молодості, не жалкуючи собі того метку. Сусідоньки коби здорові, всіх здохлих собак перевішають на ній. Десятого застерігають, щоб боронь Боже не оженився на такій. А вийде на перекір усім дівка заміж. І дивись З гулящої виходить мати і господиня, що називається. На скромній вечері у ресторанчику. Яку Заватка зафондував всієї нагоди для принципала, членів комісії і ще декількох товаришів, Бронко вперше закурив та випив при батькові. Та потому, як він скручував цигарку, як затягувався димом, як вправно перехилив келишок, можна було зміркувати, що і те, і друге йому не першинка. Хоч Бронко вже з півроку працював самостійно і навіть дещо одержував на пиво від принципала, проте, згідно з вимогою закону, треба було скласти договір між власником Костем Філіпчиком і друкарським кваліфікованим робітником Броніславом Заваткою. З тих стосунків, які були між одним і другим, договір цей був чистою формальністю, якої годі було уникнути зважаючи хоч би на інспектора праці. Завадка з власного немалого досвіду знав, що в такому договорі за взаємним порозумінням часто визначається нижча ціна тижневого заробітку для замилювання очей податковому апаратові. Завадка пам'ятав сказані Філіпчуком 4 роки тому слова, що він платитиме Бронкові не по цінникові, а по совісті. І тепер, з вдячності за колись проявлену щирість, перший запропонував Філіпчукові внести в договір фіктивну суму. «Напишіть, пане Філіпчук, 15 злотих на тиждень». Філіпчукові ця сума видала підозріло малою. «Пани з податкового апарату навряд чи повірять в неї. Хай буде 20 злотих». «Хай буде 20. Яка різниця?» Йосиф ніколи не забуде того вечора, коли Бронко, увійшовши в хату, понишпорив у грудній кишені піджака і, збентежено покректуючи, поклав перед мамою, як це колись робив батько, свій перший тижневий заробіток. Павлина, не подумавши, за звичкою потяглася було до грошей. Але тут же зніяковіла, блискавично сховала руку під стіл. Хотіла щось сказати. Але губи в неї затремтіли, і руки пошукали фартушка, що в таких випадках заступав їй носову хустинку. Завадка був теж зворушений, але щоб не зрадити цього, він діловито взяв гроші, перечислив їх із похмурнів. Бронко забагато відклав на свої кавалерські видатки. А взагалі не сподобалось батькові, що він це зробив самовільно. «Ти що?» Пів на пів, з обуренням спитав завадка, злий на Бронка не так за його свавільність, як за те, що зіпсував йому цю урочисту хвилину. Бронко з німим запитанням глянув на матір. Просто не зрозумів, чого це батько сердиться і яка його вина в тому. Павлина відразу збагнула ситуацію. Заступилася за хлопця, але так, щоб не образити чоловіка. «Скільки йому дали?» «Стільки він і приніс, правда, синку?» Бронко кивнув головою. Сльози від незаслуженої образи здавили йому горло. Йосиф, хоч бачив, що діється з хлопцем, таки ще раз перепитав його. «Це все, що він тобі виплатив?» «Все. Тепер щойно зрозумів Йосиф, що він став жертвою підлого обману з боку Бронкового принципала». Той платив Бронкові стільки, скільки було зазначено в договорі. І до того ж Йосиф сам, сам визначив цю суму. 20 злотих на тиждень кваліфікованому друкареві до того ж такому здібному, такому меткому, як його Бронко – це не лише визиск, але й глум серед білого дня і як той лайдак по Зміїному улесливо підповз до нього. Так запаморочив йому голову тим своїм дурним базіканням, як чимерицею, що він, Йосиф, і не опам'ятався, як сам вклав руки в кайдани. Двадцять злотих на тиждень тоді, коли йому Зілінський у час найбільш напружених взаємин між ними платив по сімдесят п'ять. Ні, слухайте мене, від такого можна чоловіка на місці нагла кров заляти. Павлина хоч і мовчить, як і годиться розумній жінці у таку хвилину, але від нього не відступає і на крок. Чи може побоїться, що він вирветься з хати, допаде там того і ще більшого клопоту стягне на свою голову? Вона так довго крутиться перед ним, доки він таки не заглянув їй у вічі, і не вичитав у них те, що вона хотіла йому сказати. А хотіла вона йому сказати, що криком, лайкою, кулаками ще ніхто у світі не дійшов до порозуміння. І навіть коли б Йосифові було не 53, а 30, то вона однаково не допустила б, щоб він з опалу пішов на розправу з тим О, хто так робить. Треба найперше переспати свої нерви і щойно на другий, чи третій, чи котрий там день, коли вже зовсім охолоне людина, йти шукати правди. Послухав завадка жінки. Звичайно, не сказав цього просто, хай буде по-твоєму. Але з того, як звів мову на інше, як запропонував іти пити чай, Павлина зрозуміла, що її взяла. До Філіпчука вибрався він рівно через тиждень. Філіпчук, який зміркував, чого до нього прийшов завадка, не чекаючи, поки його почнуть лаяти, сам пішов у атаку. «Ви що хочете, щоб я одну суму записував у договір, а іншу виплачував вашому синові, щоб мати мене в руках, а потім першої ліпшої хвилини продати податковому інспекторові? Я ще, прошу я вас, не впав з третього поверху головою, щоб іти на такі оборудки. А втім, бігме, я не знаю, хто з нас вар'ят. Та ж ви самі хотіли, щоб я записав у договір 15 злотих на тиждень. А я збільшив на 5, і тепер, ну, я не розумію, чи ви п'яні, чи ви хворі, чи що з вами. Приходите, прошу я вас, і нападаєте на мене у моїй власній хаті. І вимагаєте самі не знаєте чого. І я вас питаю... «Вам щось не подобається, пане Завадко?» «Вам мало того, що я плачу вашому синові». «Ідіть до своїх профспілковців, хай вони заплатять вам більше». «Можете забирати свого сина із Богом Парасю». «Такі наші люди, прошу я вас». «Добре, кажуть, пусти свиню за стіл, а вона й ноги на стіл». «Замість подякувати мені, прошу я вас, що я зробив людину з вашого хлопця, дав йому шматок хліба в руки». «Батько, прошу я вас, приходить сюди і влаштовує скандали. Ви, ви подумали, що робите?» «Виходить, за моє жито ще й мене побито? Я вам скажу по щирості, що мені лише прикро, що я так розчарувався у вас». «Від кого, від кого? Але від вас, пане Завадко, я чекав більшого доказу національної свідомості». Прошу я вас, більшої, так би мовити, діловитості, навіть розуму, якщо хочете знати. А тепер, прошу я вас, дискусія скінчена, бо в мене нема часу на дурні балачки. Він повернувся на п'ятах і зник в дверях, залишивши Йосифа одного посеред сіней. Ідучи сюди, Йосиф пропускав, що Філіпчук буде з ним сперечатись. Буде щиро чи не щиро, то інша річ – Доводити, що йому нема звідки більше платити, буде обіцяти, буде просити почекати до кращого часу, буде зрештою викручуватись брехнею, але що взагалі не схоче з ним говорити, це йому і на думку не спадало. Усвідомлення, що такий, такий шмаркач навіть говорити з ним не хоче, так приголомшило Йосифа, що він став наче напханий тирсою». Не ні рухатись, ні думати. Такого зазнав він тільки під час війни, коли його присипало глиною. Тоді теж начебто все бачив і чув, проте нічого з того не доходило до його свідомості. Все, нарешті сказав сам до себе і тим наче пустив в рух машину, що затримала його думки і ноги. Все, це моя друга, але й остання вже наука. Зілінський добре вчив, але не довчив. Цей завершив науку. Тепер ти, старий дурню, до кінця свого життя пам'ятатимеш, що буржуй, свій чи чужий то одна пара чобіт. Маєш свого? А тепер гризи, кулаки, та бий себе по дурній довбешці, щоб аж розтріскалась тобі. Ти хотів свого пожаліти, щоб бідак не платив високих податків і дістав нагороду. Заманив тебе тією Україною, як бахора цукерком а тепер іди хоч до Бога на скаргу. І людям не розповідай, бо засміють. Найбільш соромно було йому перед Бронком. Мало того, що власними руками обдер дитину, але, можливо, ще довів до того, що у друкарні тепер сміються схлопчиська, що такого розумного тата має. Очевидно, якась розмова в друкарні про цю зустріч була, бо Бронко якось буркнув матері так, щоб батько почув Не я вже, слава Богу І сам зумію постояти за себе А татові скажіть Хай більше шанують себе Та не заводяться з усяким дрантям Завадка змовчав Змовчав, бо раптом зрозумів Що з них двох бронкові тепер буде тим Що боронитиме і захищатиме Відтепер син буде йти першим І захищати його своєю спиною Колись він сина водив за ручку, а тепер син протоптуватиме йому стежку. Це була гордість за сина, змішана з болем за власне безсилля. Нове гнітюче почуття, яким не міг Йосиф поділитись навіть з павлиною. Вона при всьому своєму розумінні була тільки жінкою, в якій були чужі і незрозумілі мужські амбіції, бо ніколи їх не мала. Ні батько, а тим більше син не повертались до цієї історії. Але Завадка серцем відчував, що Бронко не занехає в справи. Не такий характер його сина, щоб дозволити собі наплювати в кашу. Може на хвилину спалахнути, як його мати в молодості, це правда. Але від батька успадкував мурашину впертість, і коли собі щось постановить – то щоб впасти і не піднятися більше, своє докаже. Коли Добронка прийшла поліція, Йосиф дізнався, що син у нього комуніст. Завадку викликали до поліцейського комісаріату. Товстий, рожавощокий блондин у мундирі комісара спитав його. «Як це сталося, пане Завадко, що ви, такий порядний, тихий чоловік, виховали сина на комуніста?» Завадка злякався не того, що почув про сина, але від кого почув. Так, як від усякого болю всередині визнавав тільки одні ліки – горілку з перцем, так і в боротьбі з поліцією тримався тільки одного методу – заперечувати. Син його, прошу пана комісара, не є жодним комуністом. Невже не батько не знав би про це? Це сусіди, прошу пана комісара, набрехали на нього помсти, бо з хлопчиськами робить їм шкоду в садах. Хай пан комісар придивляється до нього добре. Хіба такий вигляд має комуніст? А вже по дорозі додому метикував. Комуністи за те, щоб знищити цей проклятий суспільний лад, за якого один біситься жиру, а другий риється по смітниках за кухонними покидьками. Він, Йосиф Завадка, теж за це. Комуністи за те, щоб відібрати у тих товстопузих дармоїдів фабрики, заводи, шахти, друкарні і дати в руки трудового народу. Завадка перший за це. Комуністи за те, щоб земля належала тим, хто працює на ній, а котра чесна людина буде проти того. Комуністи за справжнє, непідробне братерство між народами. Комуністи за те, щоб не було ні панських, ні хлопських націй. А хіба ж він, Йосип Завадка, проти цього? Хіба він усе своє життя не був за це? О, та він ще 30 років тому мріяв про це саме, лише не знав, яким способом дійти до того. От іменно, яким способом? Тридцять років і вірив він у мирний соціалізм, а тепер щораз більше переконується, що все те – не те. Ніколи буржуй з власної волі не віддасть награбоване, а раз по-доброму не віддасть, то треба силою відібрати. Випікають йому вороги очі, що син його – комуніст. Комуніст, комуніст. Син його, слава Богу, вже дорослий, а батько слідом за ним не ходить. Звідки йому батькові знати, комуніст його син чи не комуніст? І треба було такого збіговиська коло повідомлення про смерть Річинського, щоб минуле постало перед Йосифом як на долоні. Недурний вигадав, що пам'ять – найважчий ворог людині. Крок завадки стає щораз повільнішим. Вибрався з хати сьогодні якось нерозумно одягнений – не знати, навіщо натягнув на себе чорний піджак, а тепер сонце жарить крізь чорне сукно, аж на серці стає млосно. Смерть Річинського якимось дивним чином заважає Йосифові. Ні на мить не може відірватись думками від цього випадку, бо мури нашого, навіть на передмісті, обліплені повідомленнями, ніби оповіщеннями в день мобілізації. Куди б не повернув очі, Всюди наштовхнеться на чорно-білу плахту. Хай би помер собі піп, коли вже так суджено йому, повільною смертю, від грипу чи якої там іншої біди, а то, бач, комуністи вбили. І є хтось, слухайте мене, такий, хто спеціально зацікавлений у тому, щоб підбурювати народ проти комуністів. Яку кару, слухайте мене, треба придумати для тих комуністів, коли вони в білий день вбивають священиків, ніби зайців. На своїй черешневій вулиці Йосиф зняв піджак, повісив його на палицю і поніс на плечі. Павлина поралась на подвір'ї. Кидала курчатам зерно і при цьому рахувала їх. Вглядівши чоловіка, відразу кинула роботу і з фартухом повним зерна вийшла йому назустріч до самих воріт. По її обличчі Йосиф здогадався, що щось сталося. «Ти не чув там, у місті. Кажуть, ніби Річинський помер не своєю смертю, ніби комуністи. «Або дай тобі язик, поприщило дурнати бабо. Вже аж до його подвір'я докотилась вістка, що Річинського вбили комуністи. «А якщо комуністи, то, можливо, і його син» а смерть за смерть, холодно раптом стало Йосифові. Життя сина для нього дорожче від усього. Йосиф знає, читав вже різні історії і чував чимало, що є такі великі духом люди, які в ім'я ідеї здатні на такі жертви. Але він, це Йосиф признається без фальші, не доріс і, мабуть, ніколи не доросте до них». Йосиф цілком усвідомлює, що чесній людині сьогодні, будь-це українець чи поляк чи єврей, тільки комуністом бути. Він теж не раз, а сто разів за комуністів. Але він завжди відпикається і заперечить, коли цей комунізм загрожуватиме чим-небудь небезпечним його синові. Тому скільки б разів не спитали його у поліції, чи хоч би хтось з тих цікавих сусідів – він завжди відповість – син його не є жодний комуніст. У поліції скаже, що то сусіди з помсти розпускають про нього такі брехні, а сусідам скаже, що то поліція розпускає про Бронка такі провокаційні чутки. Сам же дивитиметься одному чи другому вічі і думатиме собі – а ким же сьогодні бути чесній людині, як не комуністом? Ти – сучий «Ти, сину!» Ольга не могла дивитись на той балаган, що творився в їхньому домі, і вийшла з хати, хоч і гризла її совість, що там вона потрібна так, як ніколи, і, напевно, всі нетерпляче чекають її. Татова мала господиня покинула дім у найбільш відповідальну для нього хвилину. «Куди ж це годиться?» Та Ольга відчувала, що неспроможна буде дивитись, як чужі люди у чорному, з срібними галунами і в жахливих головних уборах шарпатимуть і поводитимуться з татовим тілом, ніби з манекеном. Краще прийти тоді, коли тато лежатиме вже у домовині. Найкоротша дорога за місто веде попри крладовище. Ольга воліла обминути це місце. Стежиною повз паркан міської електростанції, перетявши спортивний майданчик, пройшла вона аж за місто. Змовницький спокій панував у природі. Немазане колесо, що десь скрипіло поміж вербами, підкреслювало сонну тишу. Листя дерев, трава, очерет, соняшне картоплиння, сірі від пилюки сонця корчились у муках і передчасно всихали за браком дощу. Оце страждання в природі заспокійливо вплинуло на Ольгу. Посидівши з півгодини у затінку тарнини, вона повернула до міста. Дома Ольга застала неприємну сцену. В їдальні якась незнайома жінка, стара і, судячи по густині на голові, з міщан з криком і плачем домагалась, щоб її допустили до отця Каноніка. Тітка Клавда заступила двері до зали, де споряджали катафалк. Її позасвідчила, що вона приготувалась до оборони. Незнайома намагалась відтиснути тітку Клавду від дверей. Але це їй вдавалось лише на коротку мить, бо тітка знову оволодівала попередньою позицією. Ользі спало на думку, що жінка, мабуть, не сповна розуму. Вона весь час істерично вигукувала – «Не чіпайте мене, не чіпайте мене!» Хоч справді було навпаки. Не її чіпали, а вона сіпала тітку Клавду з усіх боків. Ольга ніяк не могла збагнути, чого тій жінці треба від мертвого татка. «Не чіпайте мене, не чіпайте мене! Пустіть мене до нього! Я при ньому скажу, кажу вам, пустіть, а то виб'ю вікна і кричатиму на весь голос». Коли незнайомка пригрозила, що виб'є вікна, тітка Клавда відразу принишкла. Проте, не поступаючись, вона запитала голосом, що вже самою своєю інтонацією благав. «Тихше, тихше!» «Скільки вам винний покійник?» Ольга зрозуміла ситуацію. Міщанка небожевільна. Вона прийшла сюди по свої гроші.